Üdvözlök mindenkit a 0 egy Podcast 4. adásában, folytatjuk tovább a szerepjátékok témakölt, és most a mesélőkről vagy a kalandokról fogunk kicsit általanságban beszélni. Üdvözlöm a körünkben Márkot! Sziasztok! Szöcsit! Sziasztok! És a métejt. Én meg ugyanúgy Richard vagyok, és kezdjünk is bele. Szóval a mesélő témakörről fogunk beszélni. Mit is csinál igazából egy mesélő? ilyen kalandokat készít, vagy egyáltalán ugyanis építi fel ezeket csinál egy nagy kampányt, amiben elétől végig végigmegyünk egy arott kalandon vagy igazából kampány sincs csak ilyen, ilyen ide-oda, csak a világban mászkálunk ide-oda vagy esetleg ugyanúgy van ez a hibrid amit egyébként én szeretek, hogy van egy kampány, vagy van egy nagyobb évű történet és Gyakorlatilag oda vagyunk, ahol éppen szeretnénk. Melyiket preferáljátok? Vagy, vagy Szöcső, hogyha téged kérdezzek, melyikkel szokták készíteni, vagy melyiket szereted jobban mesélni? Hm. Hát abban mindig ilyen. Van egy átívelő történet, rengeteg mellékszálal lesz belőle, mert hogyha elkezd a írni valami sztorit, hogy után mindig megunja, hogy ugyanazt meséli, vagy eszébe egy jó ötlet, és akkor el akarja mesélni azt is. Hmm. Olyat még nem. Nem láttam soha, hogy egy az egybe végig ment valami ugyanaz a -val, vagy így megszakítás nélkül, mellékesemény nélkül. Mert hogy a játékosokat se lehet rávenni, hogy hába elmenjenek péta nélkül, hogy megnézzék, hogy mi van egy sötét marad út végén. Hát igen, hogyha nagyon irányfa van egyébként a kaland, akkor azt, azt rohattól nem lehet élvezni, szóval szerintem az megismeri a játékot teljesen. Hát szerintem nehet elvezni azt, csak ö, annak nagyon hangulatosnak lennie, meg úgy ja, jónak ellené a story Szerintem az a hibrid megoldás, amit említettél, az, az, az elég szimpatikus. Sok mindenkinek, meg ez szerintem sok mindenkit be tud vonzani. Én mindenképp irődök, ha van valamiféle történet, mert csak azért is, mert egy kicsit elveszettnek szoktam érezni magam. Persze mindig, mindig ki lehet találni valami, hogy a karakter mégis mit tenne, de... Azzal a, azzal a feltételezéssel szoktam leülni játszani, hogy mégiscsak lesz valami történet, amit a kedves mesélő aznapra kitalált, aztán vagy teljes mértékben lejátszuk, vagy nem, vagy nem találhat ki egyáltalán, és valamit akkor improvizált? nekem minden, támadás minden, minden hogy jó. egyhet igen. Ö, nem tudom, és nem játszottam szerintem még olyat, hogy konkrétan valami ilyen nagyon railroading story amit elejtől végéig így behatároltan játszottunk. Talán annak is meg lehet valamilyen valamilyen szépsége, Hát tényleg olyan a story és tényleg olyan a karakterek, hogy hogy, hogy egy kerek egészet alkotnak. Hát a De nem a játszottam igazán. Micsoda? Ilyen modulokra, a, tudod a kampány? Modulok, igen, igen, igen. Olvasgattam modulokat már, hogy majd mesélek, de valahogy nekem az több munkának tűnik azt lemesélni, mint valamit magamtól kitalálni. Még azt akartam mondani, hogy hogy viszont ilyen teljesen teljesen szabad, ilyen, mondják ezt, open world? sandbox, Sandboxot így nem annyira játszottam még talán, de esetleg annak is meg lehet a, a maga, maga bája, hogyha... Ha az embernek olyan karakterelőnek játszani, aminek vannak olyan célja, amit meg tud valósítani, vagy esetleg vannak. Olyan jól elhelyezett, ilyen kampány, pukok nem, nem, vannak, amikre rá lehet rá lehet akadni. Hát ez a mostani is amit nyomunk az is, igazán evalu indult, és a végén lett belőle ilyen kampány dolog. Az nézzük azt hiszem. Igen, de ott valamennyire rámentél szerintem a karakteretnek az előtörténetére, elő történetére, történetére előéletére és akkor azzal együtt kezdted el a történetet kialakítani hát jó a jól sejtem. Jó, ja. jó, ja, jó, ja, ja. Egyébként mi, mi tegyel, hát... amikor még sokat mágus mondjuk egyetem alatt meg hasonló, akkor szerintem általában nem, vagy nem emlékszek, hogy mindig lett volna ilyen nagy, nagy csapású sztori hanem csak így voltunk és akkor kalandozgattunk, és akkor szerintem nagyjából itt voltunk. Mondjuk volt, biztos volt hogy kampány voltunk és volt hosszabb szori, de nem nagyon rémlik hirtelen. Inkább az volt ugye, ugye a legtöbb dolog, amiben belekezdtünk. Ugye hogy elindul egy kampány, aztán abból nem lesz semmi. A aztán eltelik két-három hónap, az egy-két kaland, elmegy benne. Már is felejtettük, hogy miről szól, meg á, én inkább másik karakterrel jövök, uh -huh. ugye? És akkor teljesen megváltozik ez egész. Hát inkább mélyen van off kalandokba voltunk, hogy így valami ki volt találva aznapra, aztán azt csináljuk. De mondjuk ezt, én azt se tudom elképzelni, hogy pontosan egy ilyen sandbox az így hogy működne. Tehát, hogy abba szerintem sosem volt úgymond részünk, ez, hogy tényleg a itt vagytok a Kocsmában, mit csináltok? És aztán mindenki megy valamelyre. Ez lenne a sandbox? Vagy, hogy... Ha, uh, ha. Nem tudom. Hogy ez annyira idegen a legtöbb, vagy nem tudom, valahogy valami történet mindig van, még ha csak annyi, hogy ő meg tíz goblint, akkor is, abból is lesz valami. <gül> tehát, hogy... Eh, nem tudom, az annyira nehéz, nehéz azt elképzelni, hogy semmi keret nincs. Semmi kerete nincs egy Valami Valamit mindig alkottunk. Valami volt mindig. Tehát volt egy fő küldetés, ha más nem csak egy cél, amit valahogy el kell érni, meg valami vonalvezetése mindig volt, egy minimális, aztán minden más meg közbe alakult ki. Ugye, ez a leggyakoribb. Ha azt nézzed, a sandbox is igazából egy csomó ilyen hosszan, hosszú kaland, egy formát, csak az a nélkül, hogy amikor az egyiket megcsapod, akkor nem ért véget, hanem lehet nyomni tovább valami más vele, és ő már ny nyomtunk sandboxot, az izét. a azt szerintem eg egészen sandbox volt mert nem mm -hmm. volt hogy, ö, Az, az szó, igaz. Volt egy fő sztori, és akkor azt kellett hogy, hogy éppen mindig aki amit akar csinált, és akkor ment amerre akart, és akkor többiek csapódtak hozzá. Mm -hmm. Tehát egész egészen sandbox volt. Ez, tehát, a, ez Végülis az sandbox a sandboxon a kijelenthetjük azt is, hogy ez amikor a játékosok mondják meg a történetet körülbelül, a mesélő meg az, megadja, megadja a táptalajt. Aha, ez, egy, ez egy jó, jó definíció szerintem. Jó, hogy. Ah, mondjuk, nem tudom. Akolandestnek legtöbb... ebben az esetben, a a világot. Meg, világnak, világot meg kell alkotnia, hanem is az egészét, de legalábbis a, azt a részét, amit elérhetnek a játékosok. Igen. Mm. Ja. Ez, ez hogy. Is, ez hogy is működik egyébként, hogy. hogy, hogy Szöcsé például, amikor megalkottad azt, amiben játszunk ugye a basic RPG-ben, az. Tehát az, az hogy kezdte el? Vagy mi, mi volt az alapötlet? Vagy honnan vetted? Mi, mi volt az ihlet annál? Fó, hát elsőnek DND volt, hogy játszunk valami random DND-t és akkor a rendszert váltottunk belőle és akkor Így igazából össze kell lopni rengeteg már ismert világból dolgokat, meg karaktereket, meg mitológiát, és addig gyúrni meg oda tenni a játékosok elé, míg valami más nem lesz, mint amit ismernek és megköszi, valamire szeretnék játszani. Egyébként nagyon érdekes az, hogy ahogy játszottunk, egy egyre kibontakozott az egész, meg szerintem egy csomó minden, amire nem is gondoltál az elején, az így, ugye, eddig hát megtöltöttük tartalommal, meg értelemmel így a dolgokat, és hogy igazából valamilyen szerintem még a te is a világot, azért elég nagyban hozzájárultunk, én úgy gondolom, é. nem tudom, hogy hogy... De é. tudom, hogy volt egy szép kis néhány oldalás leírás, néhány kultúráról miket csinálnak, hogy csinálják, ez a faj, ez a faj. De ez tényleg csak egy ilyen... Ahhoz képest, hogy amilyen rosszú volt, mégis tényleg csak egy alapot adott, amire itt támaszkodni tudtál inkább, talán te, nem is, nem is a játékosok. Mondjuk nekem ez egy kicsit mindig ilyen. Hát főleg, tehát ez a Basic RPG ez az első, amikor úgy vagyok benne egy szerepjátékban, hogy ugye nem ismerem a világot, vagy úgy nem... Tehát nincs teljesen kiforva, nincs izé, nem egy megalapozott valami, úgymond hogy csak így úgy össze van lopkodva, nem, te mondtad. De yeah, van benne kreativitás attól függetlenül, nem azt akarom lekicsinleni, csak az, hogy nekem ez volt fura. Hát, hogy úgy nehéz, nehéz volt úgy a világban tájékozódni, hogy úgy nem nagyon tudok valamit a világról, mert nem is minden van abban a világban, ki van találva. Érted, mire gondolok? Tehát, így, hogy... de hogy én... mikor úgy, már egyszerűen, Mondjuk, hogy az elején voltunk, de, ne, de még nem a legelején, de így még nem volt teljesen kifogva minden, meg hogy mit fogunk csinálni. Akkor ö, úgy voltam vele, hogy próbáltam is egy, egy kicsit innószogatni még az, az akkori játékosokat, hogy találjanak ki dolgokat, meg hogy, ö, hogy segítsenek a világalkotásban. Szóval, hogyha valaki mondtam, hogy valamilyen herceg akart volna lenni, vagy akármi, akkor lett volna lehetőség, vagy hogy. Ilyen, hogy, hogy, hogy van egy hatalmas üres vászon, és akkor együttől csak innen az hogy mindent én találok ki, meg hogy nincs, hogy csak egy e, orkok által árvává tett kalandozó lehet a játékos, nem pedig valami tényleg hatalommal rendelkező egyén vagy mm. Tehát, Tehát mondja, mit ej? Csak ez, hogy, de pont ez az, hogy az elején tehát mindig kérdeztem például, hogy ebben a világban, ez mennyire gyakori, ez mennyire... Izé, ez, ez furcsa-e. Mert hogy tudod, hogy a karakter is hogy az alapján próbáljon reagálni. Tudod, hogy ezek a nüanszok, ezek nem é. jönnek annyira ki ilyen alkotott világoknál. Például érted, mert, tehát mágusban egyből tudom, hogy mi a furcsa, mi ami nem, mi az, ami... Már különösebb, mert ilyesmi, tehát ez akkor meg van alapozva a világot, tudsz, tudod, hogy mire számít. Ha. Ja, ja. igen. Ja. Igazából ez a belefektetett energia, meg ugye a háttéranyag, amit oda tud tenni a mesélőjátékosok, meg kell olvasni, meg hangulatot kell tenni, meg hogy, ugye, hogy mennyire ismerős, vagy ilyen szinoníma dolgokkal dolgozik a, a világ, hogy hát mennyi népcsoport van nyúlva máshonnan, amit be tudod olvasni a játékos egyből, és tud dobozolni. Tehát, hogy Tehát hogyha... Ezt hogyha. Ez az még szökezzem le. Tehát, hogy ez leke, most arról van szó, amikor úgymond saját világot alkotunk. Hm? De ugye a legtöbb szerepjáték szerintem vagy hát. nem tudom, ez benne van a pakliba, de nem hiszem, hogy sok. Hogy többen játszanak egy így, vagy kevésbé. Szerintem sokaknak kell ez a, ez a párnázott világ. Igen, igen, igen, igen. Ez a ritkán. Csak ezt most így, hogy a világalkotásnál, ugye erről beszélünk, akkor tényleg. Körülbelül csak a szabályrendszer az adott, minden mást az ugye magunk kitalálunk hozzá, nem ja. miben is játszunk, csak ez a ritkább szerintem. De bocsánat, így már háromszor voltam, szóval bocsánat. Csak annyi, hogy amit érdekes, hogy amit Szöcső mondott, hogy, tehát, hogy az elején mi, mi játékosok is hozzáadhattunk volna, gyakorlatilag akár tehát Tehát, hogyha az első valamelyik kalamba kitalálom, hogy mit tudom én, XY istent hiszek, akkor lehet, hogy egy csó emberrel találkoztam volna végül, aki ugyanebben hisz, mint én, pedig csak én találtam ki? Aha, például igen. Vagy, mm. hogy, nem, vagy hogy nem is feltétlen tört mondjuk, mert hogy a karaktered a kontinensnek a másik feléről származik, akkor nem biztos, hogy összefut olyan arcokkal. Mm -hmm. de, meg hogyha érted, mondjuk egy szeptás a karaktered, akkor nem fog az utcán sem jönni valaki, és akkor álve sötét nagy runkkal köszönni neki, vagy hasonló, de... Igen, hogyha ad a játékos tartalmat, akkor azt a mesélőnek így nem, hogy hanem muszáj felhasználni és visszajelzést adni a vele a világból. Ó, oh, Ricsi, ezt elcsesztük, be kellett volna rakni. Modabut, a cápa is. Igen, igen, igen, az az szép. Modabut. például, hogy a démonokkal operáló karakterem. Megjelenés előtt nem is, nem, nem túl sok nem tudom, energiát fektetél vagy a démonokról és démonurakról kitalál mindenféle háttértörténetet. De nyilván magával hozta azt, hogy muszáj volt ezt a részét a világnak is kidolgozni valamilyen szinten. Igen, ez egy kicsit érződött nekem is, hogy az jött. Tehát alapból ilyen high fan <gül> fantasy lett volna, de aztán átment egy kicsit, kthulubba, nem? Igen pedig de Na jól van. Szerintem arról már beszélgettünk, hogy mennyire kell ragaszkodni egy adott rendszerhez. Ugye az, azt beszéltük, hogy igazából attól függ, hogy milyen az alap. Tehát, hogy ez a basic RPG, ez gyakorlatilag arra van kitalálva, hogy, hogy ezt akármilyen környezetbe be tudod rakni. Gyakorlatilag fel a Harry Potter eset is szerintem kis, kis átalakítással, de például egy mágus azt nehezebb lenne. Ez még hmm. szerintem, hogy... Az abban igaz, hogy a basic RPG, RPG az úgy van kitalálva, hogy bármire rá erőszakolhatod. Mond. Tehát bármit. Ez így van lejött. tehát Külön le vannak írva még szuperhőzsös részek is, és a többi. Viszont amúgy ez szerintem az összes szabályrendszerre igaz. Valamilyen szinten, amiben csak kiveszed a lord, vagy csak átnevezed a spelleket igazából bármelyik szabályrendszerrel, bármivel járt. Sok olyan példa van amúgy most is, tehát hogy tehát például, érted most a, e, nem tudom, csak mondok egy példát, hogy most a, a D&D-nek a szabályrendszerét alkalmazza ami teljesen más világnak, a, tehát egy rendesen kitalált világnak a szabályrendszeri kisebb módosítások nem jut eszembe. Hát, hogy milyen módosításokra gondolsz, vagy mennyire, mennyi módosításra, mert nyilván mondjuk néhány szkét átírni, az, az mondjuk talán mind nem ilyen nagy módosítás, de mondjuk, nem tudom, szeretné, mm, szeretnél de ilyen rendszerébe, akkor ott azért kicsit, kicsit jobban bele kell nyúlni a dolgokba. Ja. Szerintem, hogy azt a feelinget adja, mint amit, mint, mint, mint amit a vampire adni akar. De például egy mage vagy egy, azért egy szerintem a fantasy-k talán jobban átjárhatók mondjuk egymás közt talán. De már ott is a mágia például egy csomószor egész másfajta dolgokat hoz magával. De egyébként ezen át lehet ugorni valószínűleg. Például ja, most például olvasva így a Warhammer fantasy most igazából az más fantasy vagy működne az a rendszer, főleg hogy például... hát. A Warhammer 40k, az kis módosításokkal, az a rendszer. Így van, ez igaz. Tehát, hogy mondjuk az is igaz, ott, ott meg szerintem az összes, ez a kiadónak a szerepjátéka az erre a rendszerre idő. Mint ez egy flight Games rendszer. Tehát ez a... Két, ez, a tudod, ez a fő karakterisztika, és igazából mindez ki appból jön le. Szerintem van nekik például a trónok harcás, és lehet, hogy az is arra épít, azt nem olvastam. De csak így mondok egy tippet hogy az, ennek majd utána kell néznem. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy van, hogy, van, hogy egy pcsőjén egy kiadó kitalált egy rendszert, és azt úgy rányomja minden világjára. Aha, igen, igen. Hát mondjuk a D20-ból is egyébként, most így bele például, azért elég sokfajta rendszer van most a dnd nek a D20-a, de ott van a Star Wars-nak és a D20-a, sőt, abból is van két, két féle, biztos, hogy benne, hogy még legalább fejte szerepjáték van, amely ugyanerre a D20- Ja, tehát pont, pont, pont, pont ugye, tényleg ugye a Star Wars-izét is a szagát olvastam is, hogy ahogy mondtad, mm. a negyedik kiadásra hajad, mm. Igen. Annyi, hogy kicsit ah, izé, a range at combat az egy kicsit jobb, nüanszosabb, meg ugye... Egy Nyilván mivel az arra jobban kell figyelni, hogy gyakoribb. Mm. Meg ugyanígy, hogy a varázslatok átterjettek rakva az erőre, mm. az, hogy az viszont működik, tehát azért attól függetlenül egy nagyon hasonló ezt mondom, egy, hogy, igazat van. Tehát, hogy így a szabályrendszerhez való ragaszkodás, ha működik, ha úgy néz ki, igazából lehet bár szabályrendszert használni. Lehet, egy, csak érdemes igen, igen, igen, ez, ez itt a fontosan is. Mert mert vannak, vannak rendszerek, amik mondjuk egy D&D az kifejezetten ilyen viszélre van, ilyen Dungeon róla, ki kitalálva, szóval vagy. Ja, ahogy mondta már, hogy nem igazán lehet mindennel mindent azért, vagy hogy ilyen, ilyen szociális intrikás dolgokat nem feltétlenül lehet a DND-ben játszani, amikor ilyen nagyon hackens lesse van néha kihajazva a szabály. Vagy érted, hogy a, a kombat rész hatalmas chapter törnyű fejezeteket foglal le a könyvből, miközben minden más, ami a skill-ekre így egész kevés van? Így van. Így van. Tehát nem sok értelem van például a, a nem tudom, hogy mennyit mozogsz mondjuk egy vampire -ben. Tehát nem is közben fek, azt hiszem hangsúlyt, hogy egy könyv sem egyáltalán, hogy te most hány métert mozogsz egy körben. Jó, biztos van egyébként rá valami, de nem tudom, mi, sose jött elő, de mondjuk a nem tudom, különféle, hogy milyen státuszod van az emberek között, meg a vámpírok között, meg mekkora vagyon rendelkezel ez, meg a D&D-ben nincs meg, bár biztosan bele lehetne hozni bizonyos módokon, az már annyi módosításra jár, úgy érzem, hogy nem érdemes sem. se. Van neki egy kis táblázat akkor a karakterlapon, ahol írhatod több tízezernyi aranyat, meg karagdat, <gül> <a> meg szél, <gül> <gül> meg platinát. Is tört. Azért a státuszra meg ott van az XP, hogy hány azért szerencsétlen azért városlakó töltél meg, hogy befogják a fajokat és tudják, hogy hol a helyük. Azt hiszem a ravnikás D&D-re az pont van ezt a láb a BELF, meg ilyen szisztem, tehát... Raubnikás D&D? Ez a Magic? Magic este gondolsz? Eeeh, A világában játszódó? A... azaz, a Magic the Gathering? Uh -huh. Jaj, jaj. Nézzel, gattam, az érdekes volt. Mindig, szer mindig jobban szeretem a városi kalandokat, meg a városban játszódó, mint amikor csak megyünk uh -huh. a Z-be. Raubnik hasz pont ilyen városos, azaz. A Magic kiegészítő. Az egész világ egy nagy város tökéletes. Meg az intrika, tehát az a pont az az, hogy ez ki van hegyezve, pedig DnD rendszerű, ki van hegyezve az intrikára, eh, hát része. Akkor azt is lehet. Na jó, ugorjunk De... szerintem, hogyha... Vagy van még hozzáfűzni való, Szeci? Ö, nem, nem, csak igazából szét lehet becselni igazából mindent, meg meglát csak, ja. Megéri-e egyáltalán? Ez itt a kérdés. Na jó, ugorjunk szerintem a kalandokra, hogy, hogy hogyha már Szeci, te szóba kerültél, de mennyit készülsz egy ilyen kalandra, amikor így játszunk? Uh, készülsz? Nem számítottam erre a spanyol óra. Uh, nagyon változom úgy. Van, amikor tényleg majd, majdnem minden héten, vagy egy egész hetet, amikor szabadidőn van, azzal töltök el, hogy akkor mi ugye attól, hogy milyen régen játszottunk, elolvasni egy-egy szabályt, utána azt a szabályt elfelejteni. É, meg megírni a kalandot, így hangulat kellett őket keresni, meg ha ilyen virtuális évletok van, vagy akkor ugye összerakni a, a battle mapokat például, vagy hogyha pedig élőben játszunk, akkor megrajzolni őket. Szóval így azért nagyon sok időt el lehet bebecsülálni vele. De van amikor meg, hogy már mondjuk készen van előre, és akkor csak egy vagy két napot, vagy még annyit sem, mert hogy már meg volt csinálva. Vagy Egyszerűen mondjuk hasraütéssel le lehet mesélni. Nyilván van például egy kaland, és a játékosok már egészen más, ha kezdenek el foglalkozni, akkor legközelebb hát... már azzal nem kell, nem kell törődni. Erre nekem lenne egy ilyen plusz kérdésem, hogy az megy, az online felület az erősegítette a készülést, vagy, vagy befolyásolja egyáltalán valahogy, amiben szoktunk játszani? A... Igen, azért meg kell csinálni sokat, minden, szóval befolyásolja nagyban. Szóval nincs az, hogy magam elé csapok egy papírlapot, és akkor rajzolok rá két karikát, meg húzok három vonat, és akkor ez itt egy erődés, és akkor itt a bejárat rá rajzolok, akkor ráteszünk pénzérméket, vagy akármilyen bábokat, és akkor itt vagytok, és akkor ide mentek, ennyit mentek, hanem hogy konkrétan akkor meg kell keresni a szörnyecskéket, beméretezni azt a térképet, találni meg fő térképet, vagy vagy persze lehet az is, egy kézzel felesik, nem szintén ugyanúgy, de az, az elég rondán néz ki, mikor meg leteztek a bábot, és az még ilyen nagyon kidolgozott. Mm. És akkor, amikor, tehát, hogy tegyük fel, valamikor játszunk, és kitalálsz valamit, hogy jó, akkor a játékosaim a következő karanténban ezzel fognak foglalkozni. És akkor ez, ezt mennyire ezt követni, vagy, vagy így játékosok mennyire tesznek ennek keresztbe? Uh, hát ebben azért úgy készülök, hogyha mondjuk uh, mindig egy-két jelenetet azért uh, megcsinálok előre, hogy legyen vagy, hogy mondjuk mikor beérkeztek egy városba, akkor egy ilyen basic skeleton valamit csinálok hozzá, hogy uh, kik az előjárók a városban, milyen a városban a feeling, egy-két ilyen plothookot letenni, hogy azért ha valahol kavarog a játékos, akkor történjen valaminek pedig egy ilyen kvázi üres utcák vannak és mindenki jó napot urammal, köszön vissza hanem, hogy legyen valami hangulata meg meg hogyha érted valaki mindenképpen valamit csinálni a városban, akkor legyen neki csinálni valamit. Erre például amúgy nagyon jó ha vannak ilyen a fantázió az biztos, hogy van a kompendium, azt hiszem van, be van ilyen random generátor hogy kocsmákat ki lehet dobni meg utcai, hogy összefugtok, és akkor mit tudom, én. valami prédikátor van az utcán, és akkor mi történik, azok jók, de érdemes mindig készülni egy kicsit jön. Kívül, amikor sok teljesen tökre, tönkre teszik. Mi Mi szokottan lenni, hogy így, nem tudom, ha befejezünk egy kalandot például, és így, Általában tudni szoktad, hogy mi, mi fog történni a következőben, vagy hogy mivel fogunk foglalkozni, Mert nyilván ez sokat segíthet, tudod, hogy nem tudom, A és B irány közül mi az át fogjuk választani, és azért azt kell kidolgoznod, vagy ezzel szoktál foglalkozni, vagy igyekszer úgy befejezni, vagy úgy, alakítani dolgokat, hogy ezt tud, vagy mindenként úgy jön ki, hogy, eset, hogy esetleg nem is tudod, hogy merre fogunk elindulni. Meg megfordítom a kérdést, is ti, hogy csinálnátok, és nem mondom, én hogy csinálom, csak ne én beszél filmatosan. <gül> én biztos úgy csinálnám egyébként, ha, ha, ha arra tudnék erre figyelni mesélés közben, hogy, hogy egy uh, valamilyen cliffhangerrel zárnám le a, a kalandot. Ugyanonnantól azért úgy nagyjából lehessen tudni, mi fog történni, de még lehet, hogy megkérdezném a játékosokat, és hogy végül is mit akarnak, vagy merre terveznek majd elindulni. És akkor így ezzel leveszem magamra azt a terhet, hogy mondjuk két utat dolgozza ki egy helyett. Hmm. Okos. De nyilván egy cliffhangernél már egészen, egészen magával szokta vonni, hogy akkor végülis merre mennek. Nyilván attól függ, hogy, hogy miféle módon zárul, zárul a játék. De például most a legutóbbi kalandunknál egy gyakorlatilag lootolás előtt állunk. Szóval nyilván, nyilvánvaló, hogy mi fog történni. Tudjuk bizonyos információink vannak, szóval szerintem például... Egyértelmű, hogy mit, mit, mit fogunk tenni. Többiek? Én a kérdés, kérdés is elfelejtettem. Miről is beszéltünk teljesen? Hogy, hogy... <gül> hogy hogyan készülné fel egy következő kalandra, amikor... Vagy hogy, hogyan fejeznéd be a kalandot, és hogy utána mennyit kelljen dolgoznod készülni a következőre? Hát nyilván, amit te mondtál, hogy legyen egy keret, hogy... hogy tehát, hogy nyilván most... Ez visszakanyolik ugye az első kérdésre, hogy kalandozunk, vagy van egy izék, egy történeti vagy valami, nyilván akkor azt vinném sorba, esetleg háttérbeszélgetéseket csinálnék a játékosaimmal, hogy megkérdezném, hogy hogy tetszett, meg, meg mi tetszett, mi nem tetszett, és akkor az alapján csinálnám meg a következő kalandot talán. Tudom valahogy így képzelem el, mondjuk szerintem életemben kettő kalandot ha meséltem, és egyik se sikerült túl jól szerintem, szóval nem én vagyok a legjobb válaszadó erre. Hát, ha ilyen kampányról lenne szó, akkor, tehát vagy rend, egy rendes kampányról lenne szó, akkor csak körül csinálék egy célt, egy végső dolgot, pár ilyen szakaszt, ami úgy megtörténik, meg, meg kellene, hogy történjen. Uh, és de hát az, hogy a következő korond, Fú, nem tudom, tehát az, hogy. Uh, énnek biztos hogy hihetetlen vágyam lenne egy ülés alatt befejezni egy kalandot. Soban igazából két dolgot, ha elképzelnék, hogy meg fog történni egy-egy kalandra, vagy maximum egy dolog, hogy valameddig eljussunk. Legfeljebb az, hogy kivágok. Kivágok részeket, vagy kizérek valamit. De biztos megpróbálnám úgy, hogy itt vége van. Nem az, hogy mondjuk így útodás közben szakítjuk meg. Jó, hát ilyen a modern ember ideje, néha meg kell vágni a dolgokat de hogy nem tudom, ez nem nehéz kérdés. Szerintem így kitalálnék pár dolgot, megpróbálnám befejezni, aztán majd feszengek a következő kaland előtt, hogy mi, a, mi történik. Majd átmegyünk ezen a hídon, amikor odaértünk, tudod. De, egyébként én az, az, most azon gondolkoztam, hogy Sivan előfordulhat olyan, hogy el, megvan egy, egy kaland, stb. meg ilyen, stb és megnézel egy filmet és tök jó sztoria van basszus, és mondod, hogy, hogy hát ezt, ezt simán el lehetne mesélni egy, egy kalandba vagy valami, és csak a következő kaland meg arról szól. Tehát ilyen ikletet szerintem simán lehet kapni, vagy elolvasol egy cikket, vagy mit tudom, egy könyvet befejezel, vagy valami, és akkor azt mondod, hogy basszus ennek a kis sztoriát simán el lehetne mesélni egy, játékot, vagy egy, egy kalandnak, vagy valami, ezt el tudom képzelni amúgy és akkor az, hogy nem mentik meg a kalandozóid a királynányt, akit meg kéne menteni, hogy elinduljon a plot, hanem fogják és megölik és, és eladják rabszolgának, vagy nem vagy, hanem nem is, hanem vagy. <sítható> így, így, így kidolgozta egy kalandot, de mi a faszét. Jó, <sítható> ja, amúgy én általában úgy dolgozok, mint ahogy Métei gondolja, hogy van egy ilyen nagy átívelő plot és akkor vannak állomások, amikor körülbelül meg vannak fejben, és akkor amúgy meg így full sötétség, vagy vak, mert ugye a játékosok bármire mehetnek és bármit csinálhatnak, amire nem lehet szerintem úgy normálisan felkészülni, vagy fel lehet, de sok energiát igényel. Ezért mindig körülbelül e -e tudom már lőni, hogy mennyit haladunk egy kalandban, és annyit, meg egy kicsit még hozzá kidolgozók, de nem konkrétakat, meg hogy mikor mondjuk én feladványt írok, vagy ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen kihívást, vagy kombatot, vagy akármit mondjuk egy ilyen háztat egy betörést, akkor nem írom meg, hogy kitálom, hogy hogyan kell konkrétan megoldani, hogy felépítek egy szerintem reális situációt, Kitál, gondolkozok, hogy én hogyan tudnám megoldani, vagy hogyan lehetne megoldani, és utána úgy hagyom. És utána majd a játékosok kezdenek vele valamit, hogy ők fejtsik meg ezt az ördög lakatot ne ilyen, mert hogy ha meg, én kitánlom, hogy mi a megoldás, és utána nagyon arra építem rá nem fog mindenki úgy gondolkozni, mint én, és nem biztos, hogy jó lesz az, meg hogy erővel megoldják -e játékségek a kortán, pedig úgy, ahogy én kitaláltam és így ennyi. hát Hát, erővel szoktuk megoldani? Hát Vagy, mennyire, gyakran, mennyire gyakran csináljuk úgy, mint ahogy te tervezted. A... hívásokat? Nem, nem, nem. nagyon általában, ezért lehisszettem arra, hogy én konkrétan kitaláljam, hogy mi a Aha. megoldás. Uh, annól, a... mikor gimiben jártunk és meséltem uh, egy bizonyos csapatnak uh, éveken keresztül, akkor volt egy konkrétan, hogy volt egy ilyen A4-es füzetem, és abban benne voltak ugye a statók, a szörnyek, a kalandok, hogy mi történik, és volt egy konkrét sor, hogy uh, valamilyen valami arccal találkoznak, akkor fel volt írva zárójelbe, hogy mit fog mondani konkrétan az emberke valamilyen epikus mondatot, és akkor utána le is írtam, hogy mit, ír, mit fog rám mondani az egyik játékosom, ami is konkrétan ugyanazt mondta el. és akkor felutattam neki, hogy ja. ja. ja. mi Mert te egy ilyen nagy hőszöngés volt ott, hogy valamit ilyen büszkén nem, mondjuk nemes, és akkor így lecsapta, hogy persze, hagyjad már magadat, szóval így csak és akkor tudtam, hogy ha adok neki egy ilyen korot, akkor erre így fog reagálni. Mm. Nem gondoltam, hogy szó szerint, de szó szerint így reagált. nekem is a, a, jutott hogy a, a legendás szápa ember. Mm, igen, az, az, az jó. A, ami, tehát a boss fight, a nagy kaland végén, a izé. Fél óráig tart csak leírni, hogy hogy csorog a nyála, meg mi hány testrésze van, mi, mit fog csinálni. Csod ez a full le van rajzolva, hogy milyen mozdulatai vannak, mit tud, mit tud csinálni, hogy, hogy fogja túljárni az eszükön. Barbár az első kör alatt leütötte. Dobott é. egy jót. Dobott egy jót, mindent felnyomott rá, megdobta a nulla-nullát, ostrom kaszával, dír. <gül> meg, meghalt. Hát meghalt! Nem viszem el! ugyanígy jártam. Ugyan, vagy, vagy, hasonló módon jártam, úgy voltam vele, hogy hát ezek a, a kalandrók mindig, mindig, mindig mindennek neki mennek, sose menekülnek el, úgyhogy úgy voltam, hogy berakok valami erős szörnyet, és akkor majd várom, hogy megtalmadja őket, hát majd elmenekülnek. És természetesen sikerült legyőzniük. És mondtam, hogy hát... Öm, ezt azért akartam azért beletni, hogy megmutassam, vagy megtanítsam, hogy nem tudom, néha el kell menekülni, és nem kell mindig halálig harcolni. És ez válaszodik az volt, hát pedig jó megtanulnád, hogy akármilyen szörnyet rakszelénk, mi azt meg fogjuk elni. De Te tudod, egy karandozó még sziklaomlással nem tudott mit kezdeni. vagy ilyen spontán gömbvillárban valami belecsapott. Öngyulladás, dob meg a próbát. Azt, azt hiszem, uh, még egy te egyszer, hogy olyan kalandba kezdhetek, hogy, hogy gumikötően lógtok lefele egy szakadék szélén, vagy valami ilyes, és hogy de onnan jussák ki akkor, vagy hogy kerültetek oda, stb. azért az... Ez... Lényegtelen, immédias reszkezdés, a dzsungel közepén izékről gumiköteleken lógtok lefele, na! mondjuk meg! Ez egy jó köszönöm. kezdés! Igen. és egyébként Szechi szóval mennyire vannak ellenfelek a talsajodban tehát hogy mit tudom én... Vannak így kidolgozva mondjuk fő, fő, fő, ellen, fő vagy mit tudom én, utcai, mit tudom én, a zsoldosok, vagy stb. Vagy csak azt is így menet közben találod ki. ez ja, engem is érdekelt volna bocsánat még azt, hogy például, hogy nekem az sok a probléma volt, hogy a milyen fatjék legyenek ki a mindenféle, mindenféle ellenfeleknek, hogy ezek így megvannak neked? Aha. Még ezek mellett? Hogy hogy van ez? De vannak így fejben karakterek emlékezetesebb szereplők, vagy így elemek, és akkor van úgy, hogy van is nevük, és már találkoztatok is velük, meg vannak olyanok, akik sehogy csak tudtok összefutni, vagy nem maradt meg, és akkor mondjuk újra felhasználom, csak kicsit átgyúrva. De statokra így nincsen konkrétan úgy, hogy nincsen egy ilyen hatalmas fiókom, amiben belenyúlok, és minden világban létező karakternek megvannak a start hanem úgy, Körülbelül megvan, hogy egy-egy enyékának milyen tulajdonságainak kell lennie, és akkor az alapján dobálok. Amikor játszottunk, akkor ez volt, hogy csak így hasögt és habira találtam ki, hogy érted, egy ias nem lesz egy 100-as 30-as nyíl használata, hanem ő valami 65 tel talán fog operálni, vagy egy nagyon jó, akkor van ennél sokkal nagyobb és így hasraütéssel dolgoztam ja, a javarészt. Ami ilyen nagyobb, mondjuk, mondjuk ilyen boss fight, vagy aminek ilyen special move is kitál az ember, annál azért uh, volt leírva. Vagy hogyha volt ki, van kidolgozva, akkor az le, uh, szabálykönyvből kisette, vagy lehetről leszedve és átdolgozva. Őki a legtöbb szabálykönyv van készülve, ilyen alap NPC listával. Jaj, ja. Meg ennek a Basic RPG-nek ez... Ebben meg is lehet oldani ezt, körülbelül a hasraütést, meg hogy egy százas skálán is igazából csak értékek alá kell dobnot, sok mindent nem kell szemügyre venned, úgy tehát itt annyi előnye van. A mágusban ez már volt. Ja, ezért is szeretem ezt a, ez a százas rendszert, ezt is meg a fantazit is, mert úgy könnyű peskálázni a NPC-ket így benne, meg random benne. Tudom, én azt vettem vissza, hogy elég gyengén kezdenek az alapemberek. Ja. <gül> ja, <gül> könnyű Jó, menjünk tovább, vagy valaki hozzáfűzni való esetleg? Lépünk. Lépjünk. Lépjünk. Ö... Most ez egy fura kérdés van nekem felédről, nem biztos, hogy érteni fogjátok, de mi az a morális szabály? Mi ezt így neveztük annak idején mágusban amit eljel, és nem tudom, hogy ti hogy vettétek azt, amikor... Tehát, hogy egy egy játékos karakter nem halhat meg rögtön. Tehát mit tudom én, valamennyi időnek azért el kell tenni az, hogy kijelens, hogy tényleg meghalt. Nem tudom, hogy ez nálatok volt -e ilyen, vagy van -e ilyen. Mi ezt így neveztük, hát, hogy ő, morális szabály. Kimélti, hát ezt azért neveztétek nem, így, mert mágosban konkrétan így nevezik, hogy igen. morális szabály. Aha. És az, hogy talán együtt nem lehetnek nem karaktert. A játékos karaktert hanem kell gondolom legalább kettő, vagy nem tudom, az elsőtől, ha meghalnak, akkor csak elájul. Nem tudom, hogy mi a pontos szabály, de valami ilyesméről szól. Nem vagyok egyébként híve ennek a szabálynak. Én nagyobb híve vagyok, akkor már ilyen sorspontok, vagy hasonlók használatának, hogyha nagyon rosszat dobnál, akkor, akkor ki tud ezt egyszer-egyszer, nem is tudom, bekelni. Ha pedig nem tudod, akkor így jártál. Előfordul lesz, hogy egy az ez integrálják a karakteredet. Csak azért mégis van az, hogy hát nem tudom. Szerintem a legtöbb szabályrendszer erre fel van készülve. Tehát éppen ez, hogy a legtöbb szabályrendszerben vagy morális szabály van, vagy valami olyan játékmechanika, ami ezt megoldja. Tehát, hogy nincs hirtelen halál. Tehát, most tudom, valamibe pont azt olvastam, hogy Tehát nem, nem kerülhet nulla alá. Tehát mindig, mindig, mindig elvérzésre megy egy játékos karakter. Nincs az, hm. hogy azonnal meghal. Persze, ez is olyan, hogy nem muszáj betartani. Semmi sem muszáj. Ez hmm. a morális szabály azért az értelmét én tartom szerintem, vagy igyekszek tartani, vagy így. nincsen az, hogy belép a játékos egy szobába, nélkül, hogy tudnám, mi van ott, és fújják, és egy üzévadász puskával gyóran és meghal, mert ez így nettó parasztság, szerintem a mesélő részéről. De Igen. hogy előtte mondjuk az, hogy odalép az ajtóhoz, és hallasz egy nest az ajtó mögül, dobjál, megdobodja a hallgatózást, meg mondjuk hogy egy fegyverprómat, és akkor hallod, hogy valaki kibiztosított egy fegyvert az ajtó mögött. Szóval élik azért a játékosoknak megmondani, hogy mire számíthatnak, vagy hogy hogy, hogy, ja, hogy baj van a világ? van, ahova, ahol közlekedik és hogy ezt vegye észre, mert a mesélő a játékosnak a szemefüle, ugye, de de az, hogy fogva, meg dipácsolgassuk a játékosokat annak nem vagyok a híve tapasztaltátok is, szóval, hogyha egy így nyitott szájjal bemennek abba a bizonyos erdőbe a játékosok akkor úgy járnak vagy hogy... ja. Ha, hogyha valaki meg mindenképpen meg akar halni, akkor nem fogom visszatartani tőle. Meg, ja. meg a, az izkalomból, a játékból, vagy a, vannak dolgok, hogy így lehet filmet kelteni, hogyha egy meg tud halni valaki. Hmm. Akkor a a morális szabály végül is két dolog jó, ha, jól, ha jól, jól gondolom, vagy jól értelmezem. Egyrészt egy rossz a ellen, ami uh, azt meg, ezt meg lehet érteni másrészt, pedig egy parasztmesélő ellen. Ez Igen. meg, hát nem tudom, ne legyen már parasztmesélő, de jó, végül is jobb, mint ezt a semmi. Ma, ezt majd én döntem el, hogy vagy a paraszt. A, a, a, például mondjuk bátyám, még ugye a parasztnep mesélyindőn nevelkedtek fel, hogy csak <gül> ketten voltak hajlandók mesélő, ők meg ugye kiélték a saját kis hatalmi játszmáikat akkor, körülbelül, vagy nem tudom, fiatalság, bolondság. Tehát ott az egy elhangzott mondat volt, hogy hát meghaltatok, mindnyáján szomjon, haltatok. Mert? Nem mondta senki, hogy hiszik. Na jó, Tehát <sítható> <igen, sítható> ez, egy. Hogy... Oké, kösz. Okay, kösz. Igen. De igen, hát a morális szabály az egyrészt igen a vérszomjas mesélőket tartanál vissza, meg ezt, hogy kicsit elnyújtani, de a bele gondolsz, a tuluba nincs morális szabály. Nincs, de hát az arra is lett kitalálva szerintem, ja. hogy ott, ott, ott tehát hogy ott vagy. Hát ott egy morális szabály az lenne. Lenne. Ja. de ugye a TND-ben is ez a, hogy nem hal meg egyből a karakter, vagy hogy az is attól függ, hogy hogy meséli az ember, hogy ugye vannak olyan varázsatok, amik egyből megölnek, és akkor elsorasztják a lelkedet, és még fel se tudsz támadni, meg vizé porrá változol tőle, de, ugye a klasszikusban úgymond, mikor még kicsik a karakterek, hogy akkor kap száz darab vágást, és, vagy egy beláll egy párt a homlokába az embernek, és elájult tőle. És akkor kezdődik az, hogy kivérzés, és akkor dead-saving tró meg minden. De ugye ez meg elveszti a, a varázsát a dolognak, úgymond, mert mindig az vagy hogy akkor az egyik karakter fogja, és akkor healing potionnel szalad a másik karakterhez, és akkor törti a torkába, és akkor mindig meg van mentve. És az, az mennyire lenne oké, mint ö, mesélő, vagy mint játékos, hogyha mondjuk megcsonkítanának. Azt hiszem már feljött egyszerű, hogy valakinek leszakadt a lába, vagy valami hasonló. De ez... ez is ha a Mágosban egyébként, is leírják ezt, hogy ez nagyon erköszten megcsonkítani a játékos kolléteréket, ha jól emlékszem. Van egy ilyen kis rövid fejezet, már is a marális szabájkérdékén. A fantasyban van, a Warhammer fantasyban, meg a hajzében, Dark is, a warhammer rengeteg ilyen van, hogy hogyha valakit túlütnek, vagy valami problémá, vagy ilyen nagyobb sérülés szenved, akkor bizony veszít el dolgokat, szemet, ujjat, lábat, fület, akármi, vagy ér, tényleg torzónak torzulnak a karakterek, és ez szerintem ez egy fasza dolog, és, mert is súlyt az ember döntéseinek, és nem az van, hogy jó, most kidaráltunk egy szobát, izé, meghalt közben már, de... Most annyi, hogy vesztettünk egy, egy healing és kész. Igen, mm. szerintem. És ha yeah. elkapsz egy bombát, akkor szakadja a lehívekvőjöd. Viszony. Va valami dönt. így. <gül> Csak veszítse el az orrát az, aki rossz helyre dugja. Hát nehogy már. <gül> Tehát akkor ez, ez is nagyon függ a játéktól, hogy éppen miben játszunk. Meg hogy miben. Mit vársz? Szerintem mit vártuk el egymástól, érted? Én nem várom el, hogy pátyolgassanak, de pátyolgassan a mesélő meg, hogy nem is olyan világokba játszunk, ahol ez így benne van. De... Tehát ez, az a lényeg, hogy mindenki kiélje a saját kis izéjét, a, kis, a hős, hős fantáziáját, akkor az más. Ja, ja, lehet egy hi-fentezőben a... jön neki, ha megcsonkul, megcsonkul a szőkeherceg. Ja, meg hogyha, ja, tehát, hogyha mondjuk egy ilyen szociális intrika-játékot nyom az ember, hogy uh, ilyen udvari politikai és uh, kombat az nem nagyon van, akkor mondjuk furáljon ki, hogy hirtelen meghal az egyik karakter, mert mondjuk megy az utcán is megkéselik, vagy hasonló. És két rossz kockadobás is meghal. Ja. <hállal> ja. Most Vaj, Ott van a Warhammer 40k, ahol az emberek direkt vágják le a karjukat. <gül> és mennyire megérthető? És megérthető. Hát jobb, jobb kort lehet szerezni egy Jó, azt szerintem lépjünk egyel tovább. Volt már játékosként olyan, amivel nagyon meglepte a ját, ö, mesélőt is, hogy, hogy, és hogy teljesen játékban megváltoztatta mondjuk a sztorit, vagy, vagy a, hogy merre mentek, vagy hasonló. Történt veletek ilyen, esetleg Szöcsi neked, hogy volt már olyan, hogy nagyon meglepett egy játékos? Ah, ti. <gül> Köszönöm. <gül> Köszönöm. A ti! Köszönöm. Ez most jó? <gül> Ez most jó? Nem tudom. De, de jó, meg... Ö, épp ezért nem is hogy tartom azt, hogy nem tervezek túlzottan előre, mert, mert... nem tudom kitálni, hogy a játékosok mit akarnak, hogy akarnak, de... Szerintem már volt, csak most nem jut eszembe. De ha eszembe jut, majd mondom. Őszintén szólva, szerintem, a mesélőként talán ez az egyik legnagyobb szórakozás, amikor meglepnek valamivel, és valami esővel, amire nem, nem voltál felkészülve, és hozzá kell alakítani dolgokat, vagy esetleg csak valami olyan megoldást találnak egy, egy, egy feladatra, egy kihívásra, ami tökéletesen más gondolatmenettel történik, mint amit te találnál ki. Szerintem ez, ez egy jó fanlik. Ja, mikor mondjuk ez a játékosait fognak és átállnak a főkonznak az oldalára, és akkor... Ó, oh. Snap! <gül> még úgy nyertek egyszer egy mentálcsavart, hogy ők, volt az egy ők voltak az egyetlen csapat, akik átálltak a démonherceg oldalára. Mindenki elmenekült, vagy hősi halált ők meg beálltak. <gül> hát meg azért a kalandmester is tud meglepni, mint például amikor meghaltunk, az engem eléggé meglepett egyébként. Az benne volt a pakliban, nem tudom mit lepültél meg. Én, én konkrétan meglepődtem, mikor Márk, odavent és Márkot ketté tépték. Nem, szóltam, az a te volt. Mét egy tépték Igen, ketté. Igen jó volt az első. Csak akkor mint egy ketté tépték, akkor én, én, én konkrétan meglepődtem, hogy hm, ezt nem láttam <laughs> jönni. <that> hogy a játékos karakter azért van, hogy meghalljon. Vagy az NPC? Már nem tudom. <gül> Kicsit. <gül> nem tudom. Goblin, az van azért. Ah, de szerintem olyan, olyan biztos volt már, hogy úgy leptek meg játékosok, hogy uh, nem vártam, hogy valamit nagyon szépen megcsinálni, de ugye nagyon szépen kijöntek. Na, például amikor uh, Richie neked attól, vagy ott a kastét, és uh, még majdnem meg is a főurat és és akkor így meglepültem, hogy wow, és így már így vártam, hogy így ültem a székszínén, hogy na, na, tovább egy dicsi, és akkor megoldja az egész előre bekésztelt két-három kalandot egy törszúrással. <gül> na, akkor meg kellett volna. Azt hiszem, hogy, hogy mi is történt akkor? Um, Visszafordultál, mert találtál egy csomó dolgot, és akkor nem akartál. Volt vissza szelence, vagy valami ilyesmi, vagy, vagy valami... Igen. Valamit találtam és inkább a pénz jobban érdekelt, mint hogy megöljek. Mert arra, a, a folyosón hangokat hallottál, és igazán volt csak felkelt a főurnő, és kiment mosdóba. De ugye ezt nem mondhatta, mert csak az, hogy hallasz hangokat az ajtónak a ajtón mögül ebből az irányból. Aha. De nem akarták bíztatni sem, mert ugye a mesélyleg nem az a dolga, hogy így fogva vezessen meg el nagyon sok ugye hanem épp az most hogy ti döntétek hogy mit csináltok. Ha valaki hát. valami hozzáfűzni való még? Az, az lepett lepet meg, Szöcső, hogy egymás után ötször jó dobtunk. <gül> Tudj, így. Igen, igen, meg hogy. Kiállj, kiállj, kiállj, játszva. Nem, nem csak az, hogy jókat dobtatok, hanem hogy a, egy karakter például arra volt használva, amire meg lett csinálva. Szóval érted, hogy nem a varázsló, barbárkodott, meg hasonló. Most ez nem már értettem, hanem csak hogy. Yeah. Egyre az még meglep, amikor sikerült egy Igen, főleg ötször egymás után. Na jó, és melyik volt az eddigi legjobb ö, kalandó, Vagy melyik volt, amiben... Le, legjobb, amit meséltél ha amikor nagyon érezték a játékosok, vagy, vagy, vagy nagyon benne voltatok? Volt ilyen egyetlen? Persze, volt. A, közel, a közelmúltban nekem nagyon tetszett a... a hogy lejátszottunk, hát ez egy nyomozós kaland volt gyakorlatilag, és szerintem egy nyomozós kalandnak pont itt kellett kinéznie, mint ahogy ezt, ezt sikerült le jó azt sikerült lemeselni. Ez nagyon tett, pont előtte nemrég olvastam, és, vagy nem olvastam, hanem YouTube-on néztem egy hasonló videót, hasonló témakörben, a, a retteg nyomozós kaland, talán Kildár, a, egy, egy videója volt, és, és nem egészen követte a dolgokat, azt hiszem, bár nem figyeltem rá, mert Inkább szórakoztam, mint hogy kielemeztem, de nagyon élveztem és, és nehéz tudott lenni egyébként egy ilyesmit lemes egy hogy észre a nyomokat a játékosok, meg úgy csinálják, ahogy kell, meg nem menjenek el valami fals irányba, de valahogy talán még az is kellett, hogy mi is egészen, egészen élesek voltunk, és jó irányba mentünk, meg, meg jók is voltak, jól jó is volt összerakva az az egész. Ez az egyik, ami, ami mostanában volt. Volt egy másik, ami szintén legyen a csapat, amikor volt egy idéglenes játékosunk, aki másmilyen vallású volt, azért sajnos véletlenül az utómba került és meg kellett tölni. Az egy érdekes játék volt, abból a szempontból, mert a karakteret ki kellett játszani. És nem igazán, egyébként nem fülött volna hozzá egy játékos, mint a fogalom, hogy egymás ellen menjünk, de annyira muszáj volt a karakter szegéből ezt megtenni. Hogy üldözni és megölni, és közben hiába próbáltak üzenni így, ugyanúgy nem igazán fogtam föl, vagy nem is fogta volna fel a karakterem, hogy ezt közben nem is kellett volna már megölni, mert elintézett a dolog. Ez egy emlékezetes volt. Ja, talán ezeket én most eszembe jutottam. Hú, Rich, te arra emlékszel, amikor az egyikünk alakváltó volt? Ö, nem. Nem. Az jó volt, amikor... az jó. Az jó volt. <laughs> Nekem az, az rémlik egyébként, hogy ezt sem egyszer bátyár mesélt, és valami olyasmi sztori volt, hogy, hogy nem is tudom, valami együtt a holtak, vagy valami hasonló volt, és valami boszorkánymester, hogy mágiát csináltak, Mert nem tudom, azért kiszakadtunk a valóságból, vagy valami ilyesmi, és akkor gőzünk nem, az is egy nyomozó sztori volt egyébként, és gőzünk nem volt, mi történik, meg, meg nem tudom, ilyes, és ahogy az is ilyen izgalmas volt, meg a másik, ami eszembe jutott, az, azt is mostanában játszottuk, amikor a várba jutottunk fel, és uh, alulról a barlangból mentünk fel a várbörtönbe, vagy valami hasonló, és ott brutális mm -hmm. fájt volt. Nekem az rohadtuk ja, egyébként, mert szerintem, vagy négy órán keresztül csak csaptuk egyben, és ott taktikázzunk, hogy hogy álljuk, hogy a másik ne kapja el. Meg nem tudom, az az nekem nagyon bejött. Ja, az ilyenek jók az ilyen kombatok, amikor tényleg Ilyen egy HP-kom hogy túlél valaki, és akkor igen, helyet cserélünk, és akkor jó ott már, és akkor kicsit átmegy az egész szakba. Én hát azt nem tudom, hogy éltük túl egyébként, mert hogy ott leöltünk, vagy tíz ember szerintem négyen, az, az az biztos. <hül> Mondjuk nekem pont a Basic RPG-be a kombatrendszer az nem tetszik. Hmm. Nem Biztos legült. meg lehet csinálni jól is. Vagy ja, nem. nem tudom, az a, az, hogy hiába olvasgatom a könyvet, nem tudom hogy lehetne. Ja. Ez a bajom vele, hogy Aha. nem úgy van kialakítva, hogy harcosként szerintem olyan mindent lehessen csinálni. Jól. Házi szabályozni kell. Kinek van arra ideje? <laughs> <laughs> És, szerintem neked melyik volt a legjobb kaland, amit meséltél, vagy, vagy ami legjobban bejött? Vagy játszottál Aha. esetleg? Szerintem túlú, valamelyik túlú. Amit ö, nem meséltem, hanem amit játszottunk, hogy én voltam játékos, és ilyen nagyon feelinges volt. Azokat szeretem igazán, amikor ugye még nem ismeri az ember a világot, meg a szabályokat, hanem csak ott van a hangulatban, és akkor most mit kell dobnom, meg, meg, meg hogyan? Így az, az első emlékek azok nekem nagyon különlegesek, amikor játékosként nyomtuk első Shadowrun, első túlú, első vampire meg, meg, nem is tudom, ez, ez a modul, ez a, ez a kastélyi része a tömlöcben, az nekem is tetszett, az jó volt. Hogy akkor tényleg ki volt használva a rendszer, mert ugye a nem a basic RPG, hanem a Roll, Roll, Roll20, ugye? Uh -huh. Uh -huh. A szponzorunk. Ja, yeah, yeah. <laughs> uh, Igen, szóval nekem? Hát én elmondtam, hogy a fizi az nagyon bejött, ez a... Jó, igenis. A harcoros. A harcoros az az rajt vicces volt. Nem is vicces volt, hanem izgalmas, mert konkrétan ott voltam, hogy basztus itt biztos meghalunk mind. És hogy tényleg két HP-kkal éltünk túl, hogy orattam, hogy dobáltunk ilyen, mit tudom én, mert minden szart eldobáltunk, ami nálunk volt. Ilyen sab volt nálam, azt is orra és nem sikerült meg. Jó volt, az nekem nagyon bejött. Szerintem úgy azt én meséltem. Várjál, amikor a holdak egyben, egyben állnak. Azt te mesélted? Amikor így izé, álom, álomba álomban voltál. Azért az, az egy... Kristóf a... volt álomban. Kristóf volt Kristóf Kristóf lett, lett volna, de ő nem jött el. Ezért te... tettél. Te lehet. Ne nem, nekem ez kifejezetten rémlik, hogy az a rejtén meg volt, megoldása valami csecsemő volt, akit éppen akkor született, és valami démonherceget raktak bele, vagy idéztek bele, vagy valami ilyesmi, és Kristó felvitte az inkvizíciónak Nekem ez, ez kifejezetten rémlik. Hm. Na, lehet akkor nem az. De, de mindegy, igazából a az a nekem nem old én egyszer használtam a holdakat, csak Na mindegy. Na. Ne nekem elfog elfogytak a kérdések. Akkor sandbox? Véget értünk. Még <gül> <gül> találjon magának kérdést. Mi csinálhatok? Itt ültök az előtt. mit <gül> A monitor előtt mindenki és. is. Tögyek Na jó akkor köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Mi, mi is köszönjük. köszönjük. Jaj, jó volt. Tudtuk. Jövétel ugyanitt, ugyan ugyanekkor. Más konzorokkal? A... a következő uh, témáról beszélgetünk? Mm, nem tudom. Szerepjátékos kaják, szerepjátékos piák? A ah, ah, ah. szerepjátékok általánosság van, aha. Mit light up szerepjátékos téma? Aha. Szóval, versenyek, háziszabályok, nasi, kávé, pia, mm. ilyesmi. A dead guy is this guy. Like what? Dead. Dead. Dead. dead guy is this guy. Ja, a Dead Guy-t ezt értem, de a This Guy-ról mi nem hallottam. A This Guy... Az a, az a jó. A Dead Guy ellentéte, a Disguy. Ja, a, ezt nem van. Csak a Dead Guy-ról hallottam. Jó, ezt, ezt felírom, ezt, ezt majd következőre elmondjátok, hogy mi a fele ez. Rossz játékosok, meg rossz mesélők, ja. meg ilyen... Ilyen izé... Védpistis kb. Kb. Jó. Bóhelyik. Igen, meg lehetne Ja, mondjuk. Nem. Nagyít. Na köszönöm, hogy itt voltok, sziasztok. Sziasztok. Előre. Ja, iratkozzatok fel.